Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Wassalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidfi wal wafah Segala puji saja bagi Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai setiap bentuk kejadian Assalamualaikum Ketika kita memuji Allah, tapi lidah ini belum memuji Rasulullah, maka tidak akan nampak sempurna. Ketika kita berzikir, menyebut nama Allah. Tapi lidah kita belum berserawat kepada Rasul, juga tidak akan nampak indah. Surfiq. Membuktikan Membuk Ini yang cerahat saya Seru membuktikan Allah saja yang maha mulia memuliakan Nabi Muhammad Allah saja yang maha menciptakan dunia beserta isinya ini Bersalawat kepada Nabi Muhammad Kenapa kita manusia yang hina Yang sering berlumur dosa Tapi tidak mau memuliakan orang yang dimuliakan oleh yang maha mulia Allahumma salli wa salli mubarakat dan untuk musliman muhammad dan para sini yang jawab di sana Biasa pemirsa Makhluk halus Karena di mata saya Ibu-ibu ini adalah wanita Sosok makhluk yang memiliki Perasaan yang sangat halus Hati-hati lo kalau ngadepin perempuan Karena mereka lebih bermain kepada yang namanya Perasaan Bu, ah, Kalau ngomong-ngomong soal Perempuan Kalau dalam bahasa Arabnya disebut An-nisa Kalau dalam bahasa Inggris Awek, betapa mulia seorang wanita, ya, betapa mulia seorang wanita, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan seorang wanita. Bahkan salah satu bentuk betapa Rasul memuliakan seorang wanita, ketika satu hari datang seorang anak datang menghadap Nabi. Ya Rasul, siapa yang harus saya pergauli dengan baik? Saya punya ayah, saya punya ibu. Mana yang harus saya pergaungi dengan baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Ibumu. Lalu, ya Ibumu Lalu siapa lagi ya Rasul Ibumu Lalu siapa lagi ya Rasul Ibumu Lalu siapa lagi ya Rasul Ayahmu Yang tiga siapa Yang satu Ayah Berarti pemirsa, ibu tiga, ayah satu banyak Jangan banyak. nyalain saya ya Ibunya tiga, ayahnya Betapa mulia sosok seorang ibu Allah karim tiga kali lipat dibanding seorang ayah Kenapa bisa begini? Bisa dilihat yang namanya perjuangan ibu itu sangat dahsyat Mulai dari mengandung Sampai melahirkan Belum lagi merawat dan membesarkan Butuh perjuangan yang sangat kasat Nyawa loh jadi taruhannya Benar tidak? <gak> Makanya sudah sepantasnya Para wanita dan ibu-ibu dimuliakan Bu, bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Rasul apa? Syurga, di bawah telapak kaki Saya belum pernah ketemu ada riwayat mengatakan Syurga, di bawah telapak kaki, babe Belum ada loh Betapa mulia seorang wanita Bayangkan lo Bu, syurga itu tempat yang sangat indah Yang sangat sempurna, gambaran semua manusia Siapa sih yang enggak ingin masuk syurga? Syurga yang imbah ini diilustrasikan seolah-olah ada di bawah telapak kaki ibu. Bayangkan telapak kaki posisinya di bawah Apa yang ada lebih mulia jadinya? Subhanallah. Ini harus disyukuri lo. Boh. Makanya Rasulullah mendekankan lelaki yang baik adalah lelaki yang pandai memuliakan wanita isterinya. Kenapa? Karena wanita itu luar biasa lo. Jihranya sangat indah syat. Maka tidak salah, ada istilah hari i Saya belum pernah dengar ada hari ayah Di mana-mana ada ibu ko Ada bapak ko tanga Ada ibu jah Ibu pernah lihat enggak, bapaknya jari Gak ada kan Jangan main-main lho, betapa dahsyat yang namanya ibu ah, Makanya Rasulullah SAW menekankan Ya Ibu itu ketaatannya Tiga kali lipat Ketika kita taat kepada ibu Harus tiga kali lipat taat kepada ayah Bayangkan, karena jihad seorang ibu itu Begitu dahsyat Dan jangan salah banyak orang bisa sukses Hanya dispoles dengan sentuhan Tangan seorang ibu Siapa di antaranya? Hah, lihat, sejarah membuktikan Bagi Allah Isa AS, ada ayah tidak? Yang ada apa? Ibunya namanya? Subhanallah. Yang kedua Nabi Muhammad ketika lahir Pernah melihat ayahnya? Ya, ya. Ha. Yang mengasuhnya siapa? Ayah. Ibunya Nama Ibu Nabi siapa? Ayah. Siti? Ayah. Siti? Ayah. Masa kemarin saya ceramah di satu tempat Ada anak bilang Siti Nurhaliza <laughs> Gimana mau dapat rahmat dari Rasulnya? Gimana mau dapat syafaat dari Nabi? Nah, kalau orang tua Nabi tidak nah, diketahui Bu Lihat, Nabi Muhammad itu lahir nggak pernah lihat wajah ayahnya Yang mendidik, yang menanamkan mental fondasi awal adalah ibunya Lihat, Nabi Muhammad bisa menjadi orang sukses Itu karena sentuhan seorang ibu Ada lagi loh, Al-Imam Ash-Shafi'i Bisa menjadi imam panutan umat Dia itu seorang yatim loh Ayahnya meninggal dunia Yang mengasuhnya, yang mendidiknya Bahkan yang membiayai sekolah adalah ibunya Ibunya bekerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala Asal anaknya suatu saat jadi orang Subhanallah Ada lagi Imam Ahmad bin Hanbal <tuh>, Luar biasa Sangking sayangnya Imam Ahmad bin Hanbal ini kepada ibunya Dia enggak mau nikah-nikah So, datang temannya Imam, engkau ini sudah masuk usia imam Ilmu banyak banyak yang suka kepada imam. Kenapa kamu tidak mau menikah? Apa kata Imam Ahmad bin Hamzah, saya bukannya tidak mau menikah. Saya mau. Cuma saya khawatir kalau saya menikah, posisi wanita yang paling saya cintai di dunia ini tergantikan dengan hadirnya sosok wanita kedua, hmm. istri saya. Ya Bayangin lho Karena dia tidak mau posisi ibunya tergantikan kurang nanti perhatian Kepada ibunya kalau sudah datang wanita lain Sekarang lihat orang kalau sudah punya istri Kepada ibunya jadi kur Perhatiannya jadi kurang Kasih sayangnya jadi kurang Karena dia mulai memperhatikan istrinya Subhanallah, jangan main-main Kalau ngomong-ngomong soal ibu Dalam Al-Quran Allah SWT mencatatkan وَكَبَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَا walidaini إِحْسَانًا Ayat ini secara jelas menceritakan ada perintah yang berangkai dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala di satu sisi menyuruh kita untuk menyembah kepada Allah dan jangan menyekutukan ia dengan sesuatu apapun. Di sisi lain ayat ini Allah rangkai. Jangan lupa lu, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Kalau kita taat kepada Allah, solat rajin. Tapi kurang ajar kepada ayah dan ibu. Berarti ibadah kita tidak diterima oleh Allah atai yang kedua baiknya minta ampun sama ibu sama ayah tapi nggak pernah solat kepada Allah itu juga ditolak apinya ketika taat kepada Allah harus seiring dengan berbakti kepada kedua orang tua apalagi kepada yang namanya I saya punya cerita lo betapa ibu itu dahsyat doanya makbul sumpahnya Jangan sampai ke sini Allahu Akbar Betapa mulia hati seorang ibu Ternyata benar janji rasul Ribanya Allah itu terletak ketika orang tua riba kepada kita Dan murkanya Allah terletak ketika orang tua murka kepada kita Kalau orang tua sudah berkata Nak aku riba kepada mu Maka semua pintu langit terbuka Dan Allah berikan kemudahan buat kita Kesulitan Allah hilangkan Ternyata ibu setelah saya pikir-pikir kunci sukses dunia dan akhirat untuk kita Sudah Allah siapkan sebenarnya secara tidak langsung Allah sembunyikan di mana? Di antara bibir kedua orang tua kita Ayah dan ibu Kalau kita berhasil menjadi anak yang mampu meraih ridho Yang keluar dari mulut ayah ibu kita Maka Allah akan ridho Dan kalau Allah sudah ridho Semua apapun yang kita inginkan pasti Allah kabulkan saya punya cerita nostalgia dengan Ibu Mau dengerin? Tidak. Tapi cukup kita-kita aja yang <laughs> Saya teringat ketika satu hari Saya nyantri Walaupun sebentar saya nyantri Cuma tujuh tahun Tiga, Tujuh tahun se sebenarnya se apa lama? <tiD _tujuh>. Tiga, <tuk》<tuk> <tuk> <tuk> kalau dalam keluarga saya Saya termasuk terbilang sebentar Saya punya paman itu ada yang sebelas tahun di Mekah Tahun ke sebelas baru pulang Saya punya paman kedua 12 tahunnya antri di Mekah Tahun ke 12 baru balik. Saya punya paman ketiga 15 tahun. Di sana. Tahun ke 15 baru pulang. Saya punya paman keempat sekarang masuk 30 tahun tak pulang-pulang ke Indonesia. Karena meninggal di sana. Saya cuma 7 tahun, malu rasanya Begitu saya nyantri, selesai nyantri Saya coba untuk menghidupi kehidupan saya sendiri Dengan mengajar ke sana ke sini Saya mengajar ke mushalah, saya mengajar ke rumah-rumah Lalu hasilnya saya tabung lho Bu Sedikit-sedikit saya tabung Namanya anak muda kan Kalau tabung pasti ada kemauan kan Apa iya-iya Begitu saya tabung, suhanallah Lama kelamaan tabungan sudah penuh Lalu saya pecahkan carangan Begitu dibuka isinya 1 juta 1 juta rupiah Ngumpulin yang lama loh. Impiannya kepengen beli handphone Biasa anak muda Kepengen gaya kan? Pengen beli handphone Saya ngumpulin uang dalam waktu yang lama Begitu sudah terkumpul Saya wujudkan impian saya Saya pergi ke pasar Saya beli impian saya Saya bayar 1 juta Saya dapatkan handphone baru Uh, nah, Tiap hari handphone saya bunyiin saya bawa pulang ke rumah, saya bunyiin Itulah bedanya, orang kalau baru punya handphone Beda tipis dengan orang gila Coba lihat orang kalau baru punya handphone Tiap hari dibunyiin Ada orang, ada orang ngomong sendiri Kemana-mana dibawa, betul kan? Saya jadi curiga, ini yang ketahui pengalaman Pengalaman jadi gila Tiap hari saya bunyiin handphone-nya, Bu Ya subhanallah, hari kedua Allah uji ketaatan saya kepada orang tua Tiba-tiba hari kedua umi saya datang. Assalamualaikum, Nak. Ya, umi. Adikmu yang SMP sudah selesai. Terus besok mau masuk FM anak. Terus biayanya 750.000, Nak. Terus Ayahmu enggak belum punya uang, na. Terus apalagi umi, Nak? Terus Boleh enggak Umi pinjam uang muna Begitu saya dengar kata-kata pinjam -kata keluar dari mulut ibu saya Menanggung saya Saya langsung berdiri Umi Tarik jangan ada kata-kata pinjam -kata Umi Umi nyuri uang saya saja Saya rildo Saya tidak akan pernah marah Orang di zaman Nabi Ada seorang anak ngaduk kepada Rasul dengan pd -nya. Dia bawa ayahnya seraya berkata Ya Rasul Marahin orang Marahin Bahasa tua bangka gak tahu diri Kenapa? Ini orang suka nyolong Orang tua model apa yang begini? Nguri uang anaknya caban hari marahin Rasul marahin Rasul Bukan orang tuanya yang dimana Dia yang disemprot Rasul Pulang kamu Pulang Anta wa manuka li'abika Dasar gak tahu manu kamu Engkau Dirimu Nyawamu Hartamu Milik orang tuamu Saya nangis loh bu Ketika dengan orang tua saya mau minjam Saya langsung bilang Umi Jangan pakai kata minjam Berapa Umi butuh? 750 Insya Allah Besok uang yang ada Mau tahu dari mana saya jual uang? Jangan ah, ke mana-mana Setelah, setelah itu <maksudnya> Nah, saran <terang>, kan? Apalagi <maksudnya> di rumah Bu, saya bingung Jujur saya enggak punya uang lagi Untuk bisa memberikan 750 ribu kepada umir saya Saya coba tidur Tidur-tidur nah, Dari mana uang 7,5 Tidur tapi saya modal nekat insyaallah besok adanya Tiba-tiba saya lihat handphone saya Rikainya handphone harus dilego. Saya bawa handphone ini Saya pergi lagi ke tempat teman saya Tempat saya beli handphone Saya bilang saya mau jual handphone saya Tempat saya bilang Jangan gila kamu man Yang namanya barang Walaupun baru dibuka hitungan detik Harganya sekat Jangan mimpi dapat 1 juta kembali huh, Nehe nehe Saya bilang saya tidak minta 1 juta Kasih saya 750 ribu, ambil handphone buat kamu Apalah artinya saya bahagia tersenyum dengan impian saya Kalau orang tua saya menderita dengan penuh dengan permasalahan yang dihadapinya hmm. Apalah artinya saya bahagia dengan impian saya Tapi kalau orang tua saya meneteskan air mata dengan permasalahannya Lebih baik saya kubur dalam-dalam impian saya Biar orang tua saya bisa tersenyum indah dihadapan saya Saya rohakan loh Bayangin bu, setahun lebih lo pengen punya handphone, numpulnya setengah mati lo, kerjanya tiap malam lo. Saya jual handphone saya, saya dapat tujuh setengah. Besok saya buah temuin Umi saya, saya bungkus dengan amplat yang indah, tujuh ribu. Begitu Umi saya datang, nak, uangnya sudah ada nak? Tenang kuni, uangnya ada. Mana? Itu di atas meja. Umi saya ngambil uang, ngambil duitnya. Dari mana nak uangnya nak? Tenang bos Halal Dalam hati handphone dijual Wah <laughs> uh, Umi saya langsung taruh senyum. Terima kasih nak Kamu sudah meringankan beban ku nak Sudah menunggu Allah ganti yang lebih baik nak ya Bu Umi tidak tahu kalau saya jual handphone Besok hari ketiga Umi nanya Nak Infurnya kok tidak ada bunyinya nak Dalam hati saya gimana mau bunyi Saya bohongin Umi Ada lo Umi lagi di cas. Oh lagi di cas. Hari keempat Umi nanya lagi Nak kok infurnya tidak ada suaranya Gimana mau ada suara nih Dalam hati saya Nih infurnya udah dicual Saya bohong lagi Ada lo Umi lagi diservis. Ah, Masa di servis Baru dibeli langsung di servis Sekarang nak Katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita. Umi yeah. tidak mau makan uang haram nak. Jujur, kemarin tujuh setengah uang dari mana nak? Umi tidak mau makan uang haram nak. Katakan sejujurnya. Saya nangis loh. So. Halal, mi. Halal. Dari mana uang halal? Katamu tidak punya uang, tapi kau bisa ngasih. Dari mana? Saya so, tidak kuat, saya bohong. Umi bilang, nak, kamu jujur lu, nak, kamu lahir dari rahimku, apa yang terjadi pada dirimu, ibu dulu yang ngerasain baru ayah Makanya lihat, kalau ada apa-apa sama anak kita, siapa dulu yang ngerasain, ibu, kalau ayah sempat ngopi tinggal cangih <laughs> Ya kan, saya langsung bilang, Umi, infonya saya jual, demi melihat Umi tersenyum Umi seakhirnya menangis, menekatkan air mata, seraya tersenyum, nak, aku ribau kepadamu, nak Begitu saya dengar kalimat Rido Saya terbayang dengan hadis Nabi nya Allah terletak ketika orang tua Rido Saya langsung angkat tangannya Allah Ganti yang lebih baik Subhanallah Tidak lama Tidak lebih dari satu minggu Allah ganti Caranya bagaimana? Hari keempat datang seseorang ke rumah saya Assalamualaikum Ustaz Ahmad ada? Ada pak? Saya sendiri Saya supirnya Pak Haris pak Yang punya kolom Yang punya satu toko Besok dia mau pergi haji Dia minta Ustaz yang isi ceramahnya Ustaz di telefon kau tidak masuk-masuk saya bilang orang tidak tahu ceritanya Telepon saya kalau diterpon bunyi yang beda Mohon maaf, teleponnya ada 7 Sedang dijual Siap pak, besok saya datang Awas kalau tidak datang, hari ke-6 saya datang ceramah. Begitu saya ceramah Pak Haris ini tersentuh dengan materi saya Kemudian saya dikasih kartu nama Ustaz ini toko saya Besok main ke toko-toko saya Langsung naik lantai 2, kita akan ngomongi tentang Proyek akhirat, saya akan minta Ustaz jadi guru pribadi anak saya yang enggak mau meninggalkan dunia ini tanpa ada investasi akhirat Investasi dunia saya boleh sukses Tapi akhirat jangan ketinggalan Saya selesai, tungguin lupa Lihat, subhanallah, resmi saya terbuka Hari ke-7 saya datang bu. Saya lihat, ternyata itu toko. Dia punya toko tempat kreditan barang-barang Nah perlu saya sebutin Ada kulkas, ada lemari termasuk handphone bisa kredit. Oh subhanallah, ini kan Allah semua yang menggerakkan Saya bisa dapat handphone dengan kreditan. Saya langsung diem-diem mendekat ke salah seorang pelayan Saya tanya, mas ini handphone berapa? 500 ribu sebulan, aduh lah mampu mas saya Yang paling murah mana? Itu itu yang paling murah Ustaz Yang paling jelek ya? Iyalah, kan murah Ustaz Saya pegang-pegang begitu saya pegang-pegang Subhanallah Pak Haris turun dari lantai dua kantor yang tidak sengaja Lihat saya pegang handphone Lagi-lagi Allah -lagi, jarakkan Pak Haris langsung nanya Ustaz, naik ke atas Ngomong di bawah di atas, jangan lama-lama main di bawah saya langsung bilang ke pelayan tadi, jangan dijual handphone yang sisa satu, ntar saya beli. Kalau projek sudah go, saya mundur lagi, nggak jadi naik tangga. Saya bilang, awas tu, jangan cerita ke orang kalau saya nggak punya uang. Jangan bilang ke siapa-siapa kalau mau saya mau saya mau beli handphone yang murah. Saya naik ke atas, Subhanallah, Pak Haris tiba-tiba nelfon karyawannya di bawah bilang, tadi Ustaz Ahmad dia bilang apa ini dari handphone Pak. Handphone yang mana? Yang paling murah pak Kenapa? Pak? Katanya tidak punya duit pak Nah orang sudah dibilang jangan bocor Tapi subhanallah saya bersyukur Untung ada orang yang bocor seperti dia. Akhirnya saya happy ending Tiba-tiba pak Haris tersentuh dia bilang ke karyawannya Ambil handphone yang paling mahal Communicator yang terbaru Yang kayak batu bata Yang harganya 7.500.000 Bayangin lo bu, mimpi saya punya iphone begini Dibawa naik ke atas Ditaruh di depan saya dalam hati saya Maksud no Tiba-tiba Pak Haris bilang Ustaz bagus ga? Bagus lah Cuma saya mimpi punya yang begini pak Siapa bilang mimpi? Pegang kalau enggak percaya Enggak mimpi Mohon maaf pak Kalau cuma Mega enggak mau Ini memiliki Ustaz Hadiah dari saya Sebagai tanda jadi Asal Ustaz jadi guru anak saya Jangan main-main pak Benar dolar Ustaz saya nggak mau begitu pak. Benar. Boleh saya bawa pulang sekarang. Singkat cerita, saya ngasih Umi 750 Allah ganti 7.500 juta ya, lima karena riba orang tua. Saya bawa pulang himpun sambil teriak-teriak Umi. Kalau butuh bilang lagi tak cuan dihimpun. Mudah-mudahan Allah S.W.T. menggolongkan kita menjadi golongan anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Bila rahman rahim, ya, Allah maha suling suling Allah sana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbisul lana wal walidina warhamhu min kamar bau وصلب على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين ومسألونك عبا ولمناء الله سيخبرك ومنذلك الكتاب ومنذلك أنه سيئ مربع سيصفد أفكد وعرفت الكتاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته